106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין חי על גבי ה-WW. אז למה like. כנסו עכשיו.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 מי קוראים ברוך פרידלנד, והאזנו עכשיו ל-Hot send של שוקינג בלו, כחול מזעזע, קראו להם פעם בעברית. להקה שהתפרסמה בארץ בעיקר בזכות וינוס. She's got a hat! נהרנר, רייל רודמן. אז למה אני משמיע את זה? מפני שכשהייתי ילד קטן, אחי קיבל פטיפון, יש שש שנים פער בינינו, אתה יכול לעשות חשבון, והוא היה קונה כל מיני תקליטונים של התקופה. וזה אחד הדברים ששמעתי בתור ילד בן 7-8, וזה היה בי סייד של תקליטון של 45, במירוץ של 45. הצד האחורי, זה היה מין תקליטון של ארבעה שירים, שניים מקדימה עם וינס, וזה היה השיר שפתח את הצד השני, נדמה לי. זה היה E.P בקיצור. E.P קטן של, כן. של 45, כן, היום כשעושים E.P עושים את זה על... של 33. אני, בדי... אני הבנתי שהשיטה הזאת של איפי של ארבעה שירים הייתה אה, ייחודית לישראל ולצרפת בלבד. מעולה. Okay. סיפרת לי גם שלא מצאת את השיר הזה בשום מקום, okay. uh, בתוך אלבום שלהם. כן. Okay. אז uh, זה משהו, ש... השפעות של אחי, שהשפיעו על המוזיקה שאהבתי מאז שהייתי ילד קטן, כי מסודר של מוזיקה לא קיבלתי, כמובן. ובתקופה ההיא גם... אז אני זוכר שהיו טייפים, רדיו טייפים, היינו יושבים, מחכים לשיר ברדיו, לוחצים על רקורד ומקליטים שירים, ואני זוכר שעשינו קלטת של שירים של הביטלס. אז עוד לא שקוראים לזה מיקס טייפ. כן, לא היה לזה שם כזה. אז היה את For שהתחיל ופתאום זה נקטע והיה את הבום. של השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, של הביטלס. אבל, ו... לפני, אבל, לפני. אבל לפני, אבל לפני. קודם כל אנחנו נאמר לכם, אם טרם אה, קלטתם שאנחנו במעדן ויניל. אה, והאורח שלנו, שהציג את עצמו בשמו הפרטי בלבד, הוא ברוך פרידלנד. אה, הוא גם די קולגה, אני קראתי ש... שהוא שידר פעם ברדיו 88, אז... אה, אז שלום קולגה. שלום שלום. שלום אייקון. אני אשלח לך את הצ'ק בדואר אחר כך. אין בעיה. אמירה כאן, מפיקתנו היקרה. רובי, לא כאן, שם, מאחורי ה... רובי. טכנאינו הנאמן. וברוך אבי, תקליטים, ודברים טובים, וכיפים, ויהיה לנו נחמד ב... כמעט שעה שיש לנו. כן, קצת מסיפור חיי על כל שיר. אז אנחנו הולכים לביטלס, הצגנה. טוב, השיר הזה מהאלבום השני שלהם כמובן, With the Beatles, וזה לא איזה שיר מיוחד. אילולא הסיטואציה הזאת שנזכרתי בהקלטה הזאת, בטייפ, שזה נכנס לנו שם, וכמובן, ברבות הימים, כל כך התחברתי לשיר הזה, בגלל הזיכרונות מהילדות, הקלטתי לו. הקלטתי לו גרסה בלאדית כזאת שנכללה באיזה מרתון ברשת ג' על אבא שלו. איזה יופי. אז עשיתי מזה בלאדה. גם הטיפוף לא רע. כן, למרות שאני לא. שירינגו היה יותר טוב. אז בין השירים שהשפיעו על הילדות שלי, ואחר כך על חיפושי הדרך שלי בחיים, היה בעצם שיר שהוא קצת פרוג. כן. כי היא אוונגליס. די פרוג. כן, כן. ובפופ, כן. שזה דמיס רוסוס. כן. שבלהקה... איך המת... קראו לשלישי? אני לא זוכר. לוקה רואה... סידרס. אתה רואה? ככה זה היוונים האלה, כן. לך תזכור. אז שלישייה באמת. ונדמה לי שדמיס רוסוס ניגן בס, גם. אה, אחר החור... כך הוא הפך לקונטרה בס. ואחר כך הוא שר אה, בסולו, אה, והיה סיפור עם חטיפת המטוס, בשנות ה-70. וכל מיני דברים, סיפורים מהסרטים. Uh, והשיר אתה הזה... אתה בחרת דווקא שיר שהוא נגיד מבין הלעיתים, אני, הוא אני לא קצת פחות... אני לא מחפש להיתים בכלל. זה לא It's Five A זה יודע. לא... אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל זה שיר יפה. זה. זה שיר שאתה יכול לשמוע את הפרוג, ואת היכולת הקולית המדהימה של uh, רוסוס. נכון. וכל הדברים האלה שגדלתי עליהם... של זמרים ומוזיקה שהיא יותר פרוגרסיבית. לא בהכרח, אומנם השתמשתי בהם ביצירה האישית שלי לאורך השנים, אבל הם השפיעו עליי וכל מיני דברים נמצאים בפנים. אז... זה בשביל. נקרא End of the World. גם לזה עשיתי סקיצה שלא יצאה מעולם עם תרגום עברית שכתבתי. אין שום קשר בין זה לבין לאיט של סקיצה דייוויס. שהוא משהו... שיר נפלא בפני עצמו. נכון, אבל זה משהו שונה ויפה. בנה של אפרודיטה. Afro-diamonds. Okay, like this is the trick. You should come with me to the end of the world Without telling your parents and your friends You know that you only need sailward So we might live at the end of the world You should come with me to the end of the world we could lie all day on the quiet sands I wouldn't introduce you to my friend the bird מוברקים. טוב, אז כפי שאמרנו, ברוך פרידלנד כאן באולפננו הדל. חדל, חדל. I use this <laughs> ברוך. כן, יקירי. לפני שניגש לשיר הבא, שמתקשר בעצם למה שאתה עושה, חלק ממה שאתה עושה ב... בימים אלה, בשנים אלו, בואו נדבר קצת על תופעת דופלר. אוקיי. Okay. זהו, גמרנו, אין יותר. למה? אין קאמבקים, משהו... טוב, קודם כל, בשנה שעברה הופענו, וגם השנה, הופענו במסגרת 30 שנה לאלבום ליפול על גן עדן. אחד בתיאטרון גבעתיים, אחר כך עשינו מופע... איפה עשינו? כבר לא זוכר. תיאט... תיאטרון תמונה, תמונה, הוא זוכר יותר יפה, טוב ממני. יפה, יפה. יפה רובי, תודה. יפה. הראש שלי כבר לא מה שהיה פעם. אבל כל הדברים האלה שאנחנו שומעים ונשמיע בהמשך, הם דברים שבעצם היו חלק ממה שגרם לי להיות אחר כך תופעה דופלר מבחינה יצירתית ו, וגם כמבצע. תופעה דופלר לא נגמרה, אני פשוט, אה, אין כל כך סיבות אה, כלכליות אה, להוציא את, המא, את מאות השירים שנמצאים במגירה. אז בינתיים, מאז שהתחילה הקורונה, יצאנו למיזם כזה, גיטריסט רונן זל, בנה של חיה, ואני... המיתולוג. המיתולוגית. המיתולוגית. כל, כלומר, יש כאן תחרות <laughs> של מיתולוגיות, <laughs> היוונית, רומאית. הרומנית. כן. הרומנית זה צ'לי. <laughs> <laughs> ועשינו מין דבר כזה, מין... מיזם ביתי של הקלטת קאברים באנגלית, של שירים שאנחנו מאוד אוהבים, הוא גיטרה ו... רונן ואני. ואחרי זמן קצר התחלנו להופיע עם זה בכל מיני מקומות, וזה פתאום תפס בפייסבוק וביוטיוב, פתאום אלפי צפיות, עשרות אלפי צפיות לשירים, והופעות בכל מיני מקומות. אז אנחנו עושים את זה גם היום, נתנו הופעה רק החודש. אז זה החדר של ברוך? זה החדר של ברוך של תופעת דופלר בעצם, שזה בעצם גרעין האקוסטי של תופעת דופלר. אנחנו מארחים כל מיני אומנים, כמו רעות יהודאי, יוסי סאסי, אורפן לילד לשעבר והרבה מאוד אחרים. והמופע הבא מתי? האמת היא שעוד לא סגרנו. יכול להיות שנעשה משהו בתחילת מרץ. אוקיי. אז בוא נגיד שהחדר של ברוך זה הצד האינטימי. אינטימי ואקאברי, למרות שמדי פעם אנחנו עושים איזה משהו מקורי שם, ככה כי הקהל פתאום צועק משהו. אבל כן, כבר הקלטנו 142 שירים בחדר הזה. והם ביוטיוב. ביוטיוב, בפייסבוק, בעמוד של תופעת דופלר, מי שרוצה להיכנס ולראות, אנחנו גם מעלים שם אינפורמציה על דברים אחרים שאנחנו עושים מדי פעם. Ee, אז ובמקביל... מהקטע האינטימי. מה כן, לגרנדיוזי. אנחנו עוברים לגרנדיוזי, כן. אז uh, במקביל uh, לדבר הזה, uh, קיבלתי פנייה uh, מלהקת שליחי הבלוז, uh, לבוא ולשיר uh, כסולן, כג'ף, על תקן ג'פלין, במופע המחווה המושקע מאוד, מאוד של ELO, אלקטריטלייט אורקסטרה. כן. ושמחתי מאוד, כי זה תפור... Uh, גם קולית וגם מנטלית לאופי שלי ולדברים שגדלתי עליהם בתור ילד. ואנחנו מופיעים בכל רחבי הארץ עם המופע הזה, הרבה מאוד אנשים, וידאו-ארט, מחשבים, שאלנית, כנרת. שבעה, תשעה אנשים על הבארץ. אני חושב שאנחנו שמונה, נדמה לי שאנחנו שמונה. אני איבדתי את הספירה באיזשהו שלב. אז השיר הבא, אני חייב להגיד משהו. לא נכון. <laughs> לא, אני חייב. <laughs> לא, תשמע, שזה לא... אני אגיד את זה ככה, אבל אה, אתה צריך לקבל את זה בצורה חיובית. אה, ג'ף לין הוא לא הזמר הגדול בעולם. אתה, לעומת זאת, זמר מצוין. עכשיו, כשזמר מצוין בא ועושה את ג'ף לין, אתה הופך להיות ג'ף לין על הבמה, וזה נהדר. <laughs> כי אתה... אתה... משלמך את עצמך בכוונה, והתוצאה היא מדהימה. טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות, אני חושב שכל הלהקה נהדרת. בוודאי. אבל בלי קשר... אכן אתה השלישי שנמצא כאן, מ... אה, נהדר, טוב לדעת. אני אבדוק למה אני לא יודעת... צ'לי וליטל. מעולה, הבנתי אותך. קודם כל, תודה. אבל זה דבר שאפשר גם לראות אותו, מי שבא לראות את החדר של ברוך, רואה את זה בכל שיר של, של קאבר, שבאופי שלי אני זיקית מוזיקלית, שנכנסת... זה, את... זה, זה היה הביטוי שאני חששתי אל תחשוש, מפני שהלוגו של, של תופעת דופלר, של, של הלייבל שלי, נקרא זיקי דיסק, עם זיקית. וזה נובע מזה שאני לא מנסה לחכות מישהו, אלא... אתה הופך אני להיות... אני נכנס לדמות, אחר כך בהמשך תבין גם... למה אני אוהב כל כך אומנים מסוימים, אה, שגם באישיות שלהם יש את הזיקיתיות הזאת. אה, אני באמת לא חושב יותר מדי, וזה פשוט דבר שנובע מעצמו. אני לא מנסה לעשות חיקוי. אה, במקרה של ג'פלין זה קל, כי זה גם במנעדים שמתאימים מאוד לצבע הכולי הטבעי שלי. אתה לשעה וחצי שעתיים, ג'פלין. כן, אה, למרות שהם השיער שלי והזקן שאין לי, אנחנו קצת פחות דומים. ויש לו בכל זאת איזה 16 שנים פור עליי, אבל אה, אין ספק שזאת מחמאה גדולה מאוד, כי הוא מוזיקאי ענק ויוצר ענק. Okay. ורציתי להזכיר שאת השיר הזה שאנחנו שומעים... -Line. טלפון ליין. טלפון ליין, שאנחנו מבצעים גם בהופעה של שליחי הבלוז, שיש לנו אגב ב-31 בינואר בגרי תל אביב, הופעת צהריים. Okay. את השיר הזה... קניתי את התקליט, לא קנינו אפילו את התקליט הזה. התקליט הזה היה איי, תקליטים תמורת פקקים של טמפו. אתה זוכר שהייתה תקופה כן, כזאת? כן, כן. באנו לאיזה מקום, באיזה מדרחוב, בסתר הבאנו את הפקקים של טמפו, וקיבלנו תקליט. תקליטים שאנחנו בוחרים שם מתוך מבחר מצומצם. כן. והיו שם כמה תקליטים, אני חושב ששניים מהם היו זה, והשני היה גרייטיס איד של קווין. נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק. יפה. אבל גם להם מקום בנשמה. אז זהו. וגם את קווין אנחנו נשמע... מקווה, איתה. נספיק. אל תגיד ששמת אותי. וזה היה דואט ג'פלין באופן. ואוליס אונו. קצת זמן, לקו הטלפון הזה, הקווי שכבר לא קיים היום. כן, לנו יש, לנו יש. איזה כיף לנו. איזה, לנו יש, חוץ מזה, יש לנו, כן, יש לנו עוד קצת זמן. אז רציתי כבר, אם כבר, אנחנו מדברים על ג'פלין, אז, אז כמובן... אז תקשר אותו החיבור כיתרה. הטבעי הוא לג'ורג' הריסון, ולטראבלינג ווילבוריז, ולהפקות שהם עשו ביחד, אבל אני, ג'ורג' הריסון, שמעתי ונחשפתי אליו, במסע הכסף <קסימים> ההיסטורי של קוטנר, כשהייתי נער, לפני צבא, והייתי מחכה ושומע, ומה שעשה לי את זה, והפך אותי מאדם שכותב uh, שירה במרכאות, למישהו שמתעסק בפזמונאות והלחנה, בלי הרי, בלי לדעת לנגן על שום כלי נגינה, היה משפט שג'ורג'י אריסון אמר שכל אחד, אם הוא באמת רוצה, יכול לכתוב שירים. שזה מזכיר לי את המשפט של רטטוי, של השף, <laughs> שכל אחד, אם הוא רוצה, יכול לבשל. אבל זה לא חשוב. הנקודה היא שזה בעצם הפך לי את הראש, ואני זוכר לו אה, חסד נעורים אה, שלי, כן? ומאז אני חושב שקניתי כל התקליטים של אריסון. לדעתי יש לי בוויניל ובדיסקים, את הרפרטורה המלא של כל החבורה. זו בעצם הקופסה. זו, זאת הקופסה המשולשת של Old All Things Manpass, כן. שתוצרת הארץ כמובן, כי זה מה שהיה. <אנ> זה היה די מכובד בזמנו להוציא קופסה כאן בהדפסה מקומית, כי... כן, זה היה יקר גם בארצות העולם הגדול. כן. <אנ> <אנ> <אנ> טוב, זה כמובן האלבום הקלאסי של הריסון, שיצא אחרי שהביטלס התפרקו, וגם היה האלבום הכי מצליח של יוצאי ביטלס כלשהו בתקופה ההיא. <אנ> אחר כך הקריירה שלו ככה דשדשה חלק מהזמן, חלק מהזמן עלתה, חלק מהזמן ירדה, אבל בעיני <אנ> הוא תמיד היה גדול ואהוב. דווקא בגלל האנדרדוגיות שבו, שאני מזדהה מאוד איתה. Ee, והשיר הזה גם מתכתב עם היחסים שלו עם פול מקארטני, ואני אשמח אם אותו, קוראים לו run of the mill. side each way you turn well, I'll be מת על זה. מי לא? אני לא יודע. לא כולם מכירים, זה לא מהסינגלים האלה, אתה יודע, שכל, חרשו את הרדיו, זה לא My Sweet Lord ודברים מהסוג הזה, I've got my mind set on you, או דברים מהסוג הזה. ואני דיברתי על זה על משהו שקרה לפני הצבא, עם מסע הקסים המסתורי והבילדס שכל כך אהבתי, וכמובן... אז אם כבר מדברים על זה, אז עוד אחד הדברים שממש נכנסתי אליהם היה להקת קווין, עם פרדי הגדול, שגם אותו יצא לי את השיר בכל מיני מקומות. וכשאני התגייסתי לצבא, התגייסתי בתור טכנאי אלקטרוניקה. הייתי חתום שנת קבע מראש. חיל האוויר. כן. Okay. ורציתי נורא... איפה בחיל האוויר? הייתי בנ"מ, משם עטלף. <laughs> הייתי בהוקים. באיזו סוללה במדבר, אחר כך, אני, אם יהיה לנו זמן, אני אנסה לדבר על זה, בואו נראה מה השעה. Mm -hmm. וכשבשלב ו... מסוים, כשהייתי בצבא, אמרתי, אני לא יכול עם, זה, עם הדבר הזה, עם האלקטרוניקה, ה... ואני רוצה לשיר, ואני רוצה להופיע, ואני חייב להקת צבאית. אני חושב שהייתי שנתיים בצבא כבר, וקיבלתי יום חופש, והלכתי לבית הצנחן. שערכו שם אודישנים uh, ללהקות הצבאיות. Okay. באתי בתוך חיילים מדהים, בקבלה, בכניסה שם, ישבו כל מיני מוזיקאים שבאו לאודישנים. והיה שם את מיקי הררי, הגיטריסט שבעתיד יהיה yeah, uh, הגיטריסט של החברים של נטשה. ושרנו וניגענו שירים. זאת אומרת, הוא ניגן, אני שרתי. ועשינו את השיר הבא. וכולם שם, שישבו מסביבנו, אמרו, אתה בטוח מתקבל! ואז היה שם רוני בראון, בוועדה. שזכר לי אחר כך את החסד נעורים כשיצאתי מהצבא. ושם על על הכתף, יצא איתי, ואומר לי, אני לא יכול לשחרר אותך, אתה חתום קבע, אנחנו שנתיים, אתה כבר שנתיים בצבא. אני לא יכול להעביר אותך ללהקה צבאית. והלכתי, אבל וחפוי ראש. אבל וחפוי ראש, אבל יודע שאתה, אלמלא <איי> הנסיבות, יכולת להיות שם. אולי כן, אולי לא, זה לא כאילו חלום, חיי להיות בלהקה צבאית, אבל רציתי לעשות מוזיקה. אז זהו, זה Love of my life, שרונן מסרב להקליט בכל תוקף, כי הוא אומר שישיר קדוש. קווין. ליי. בביצוע המקורי. <מח> או שלא, <מח> כן. גיטרות. נבל ש... נבל אמיתי לדעתי, נבל אמיתי לדעתי. העיבוד הזה הוא יוצא מן הכלל. נהדר. וכמו הביטלס וכמו אבא, יש כאן שילוב של ארבעה... יש כאן מושלמות. כן. חב... חבילה שהיא יותר גדולה מהפריטים שמקיבים אותה. ומלהקה אנחנו נעבור למיסטר דייוויד <laughs> ג'ונס. דייוויד ג'ונס. שהחליף את שמו לבוי, כדי שלא יחשבו שהוא ההוא מהמנקים. נכון. Mm -hmm. וטוב, את דייוויד בוי הכרתי באופן יחסית מאוחר. יחסית מאוחר. מה זה מאוחר? אני חושב בתקופה של הצבא, או... אבל די מהר נפלתי בקסמו, והבנתי שזה, שזה בעצם, אני... יש משהו פה שאני מתחבר אליו בצורה עמוקה מאוד. דווקא בגלל שתמיד אהבתי כל כך הרבה סוגי מוזיקה, מקלאסי, והייתי שומע כל דבר, וג'אז, ורוק, ופיוז'ן, ו... ורוק כבד, ו... ו... וכל דבר, ופרוג, כל דבר, ופופ כמובן, כל דבר ש... שהייתי נתקל בו, מוזיקה ערבית, כל דבר הייתי חייב לשמוע, והייתי מנתח, ובשלב הוא כבר הייתי מתאמן גם לכתוב בסגנון, של כל סגנון. זה אחר כך היה באוכריי, כשהייתי צריך לבוא לחברות תקליטים. אבל... הזיקיות הזאת שדיברנו עליה קודם, הדמות שמתחלפת מאלבום לאלבום, מהופעה להופעה, הפרסונה. זה בא לך בקלות, זה לא זה, עניין שאתה עובד אני, עליו אני, נורא גם קשה. לא, גם, לא זה, גם לא זה בא בקלות, להבדיל אלפי הבדלות, עליו השלום. ולקחת שיר של דמיטרי טיומקין מסרט, ששר ג'וני מטיס, Wild is שגם ההוא בצורה נהדר, ולבצע אותו בצורה שהוא מבצע אותו. עם כל התיאטרליות הזאתי, והיכולת הקולית, וה... הנשמה שהוא מכניס שם, אבל זה נשמה, אני לא יודע אם זאת נשמה מלאכותית או לא, אבל זה דייוויד בואי. זה דייוויד בואי שמשחק, הוא הרי גם שחקן. וזה בתקופה שחורה בחייו, לדעתי, בתקופה שהוא היה בלוס אנג'לס, מכור לסמים, ותראו איזה פנינה יצאה לו. וגם את זה עשינו בחדר של ברוך. טראקינג עוש... גיטרה. אתה עושה חשק לבוא? אז, אז תבואו. אז תעשה. בהמונכם. בהמונך תבואו. Let me fly מנגינה מהמנגינה. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. ואם נשווה אותו לתקופה שהוא התחיל את הקריירה שלו, או בזיגי, או בכל מיני מקומות כאלה ששמעו, כל משהו, הטנוריות שלו יוצאים. משהו מאוד מלודרמטי. מאוד. קצת אחרי זה, בהמשך, נדמה סוף שנות ה אחרי שנות ה-70, במילי סדרה בשם בעל. שמה בכלל יש את כל הבריטון הזה שהוא שר ברכט, בוויל, יוצא מן הכלל, יש לי את זה גם בגינון. אחד האמנים היחידים שיש לי גם כן את כל ה... לייף. אבל איזה אורך. אני חושב שבחדר שבאו גם קיצרנו אותו, כי בכל זאת אנחנו לא יכולים למשוך את זה עם התופים וכל זה, זה רק עם אקוסטי. כן. אבל אין, אני לא יודע למה בחרתי אותו, דווקא זה שיר שהוא הוא קאבר שלו. נכון, אבל הוא קאבר בעצם של בוי שזה מצחיק, כי אנחנו עושים אותו כקאבר לקאבר. <laughs> <laughs> <laughs> תשמע, דיברנו... היה לנו האריסון. היה לנו האריסון, היה לנו את הביטלס בביצוע של לנון בעצם. כן. ונשאר לנו מקארטני, יש גם רינגו, אבל עזוב אותו עד עכשיו. בתוכנית הבאה, כדי משהו. מקארטני זה סיפור, כי דיברתי איתך על הצבא. כן. ובאחד הקורסים שהיה לנו בצבא, באלקטרוניקה, היה לנו קורס באנגלית. Mm -hmm. באה אלינו גברת נחמדה, מורה לאנגלית, ולימדה אותנו, ומדברת איתנו, ושואלת אותי, מה אתה עושה וזה, ואני מתעניין במוזיקה, והיא אומרת, אה, אתה יודע. האחיין שלי, קוראים לו לורנס ג'ובר. והוא עכשיו גמר לנגן באלבום, Back to the egg. יפה. Broad מקארטיין ווינגס. ווינגס, כן. כן, כן שם עם דני ליין. ו... כן. ואני כמובן המום. ואז אני אומר, תגידי, אכפת לך להעביר לו מכתב ממני? אז אנחנו מדברים, לא היה, לא אימיילים, לא אינטרנט, לא כלום, לא. כן. ומה רבה הייתה הפתעתי, שכעבור <עבור> זמן מה, אני מקבל מכתב בחזרה ממיסטר לורנס ג'ובר בלוס אנג'לס. שאלתי אותו מה לעשות בלי המוזיקה, איך אני מתקדם, מה אני עושה, בלה, בלה. והוא ענה לי. בצורה מאוד מאוד יפה ומפורטת. וכמובן שאני זוכר לו חסד חש נעורים על זה. הוא ניגן באס באלבום הזה, כאשר הוא בכלל גיטריסט, ומקארטני הוא הבאסיסט, ויתרה מזאת, גם היום, לפני כמה חודשים, חידשתי איתו קשר דרך הפייסבוק, והתכתבנו. הוא לא זכר אותי, כמובן. עברו בכל זאת איזה אין 35 אין. שנים, ואני לא הייתי איתו בקשר מעולם, ומי אני ומה אני. אבל זאת האנקדוטה שקשורה בשיר הזה, מ-Back של Wings ומקארטני. אז הנה, uh, it's getting better? Get, uh, getting closer. Getting closer. Getting שזה better, שזה better, זה, זה, זה, זה, זה מקארטני אחר. כן, <laughs> זה משהו <laughs> אחר. רוק אנד נשמע. האלבום לא מוערך מספיק לדעתי, כבר אמרתי לך לדעתי אוף מייק. ואחד הדברים, אחרי זה בהתחשב במה שבא אחר כך בתחילת האייטיז שלו, אחרי האלבום סולו, שזה הכי רוק שיכול להיות, כי אחר כך נהפך מתקתק ואתה יודע. אז כשהייתי בצבא, פגשתי כל מיני חיילים ואנשים שבעצם חשפו אותי למוזיקה שלא הכרתי אותה קודם, גם יותר שולית וגם... יותר ניסיונית, ואחד מהאומנים האלה שלמדתי להעריך וגם יצא לי לראות אותו בהופעה כמה פעמים, הוא פיטר המיל, שידוע לחלק מהאנשים מלהקת וונדרגרף ג'נרייטר. אבל שזה, גם בזכות עצמו. כמובן, evet. הוא התחיל עם וונדרגרף ג'נרייטר, פרוג מטורף ו... על הקצה, וכשהוא הגיע לארץ להופעה באמפיתיאטרון וול, היו לו כמה להקות ישראליות שהיו מופע פותח שלו. אחת מהן הייתה להקה של אבי בללי, מנקמת הטרקטור, הטרקטור, שעוד לא הייתה נקמת הטרקטור לא. אז. ואני הכרתי את אבי דרך חבר שהכיר לי, את פיטר המיל בעצם בתקליטים, מהצבא. וכמובן, עכשיו אחר כך שמרתי קשר רופף עם אבי, אבל אבי ניגן באלבום שלי, הוא התארח בהופעה שלי יחד עם גרין מנקמת הטרקטור בהמשך הדרך. ואנחנו נפגשים פה ושם בכל מיני הופעות של אחרים, אה, מחוות למיניהם. ואת השיר הזה אני זוכר היטב מההופעה הזאתי בוול, כי זו הייתה הפעם הראשונה לדעתי שהם ביצעו את הסט הזה על הבמה, והוא מדהים אותי כל פעם מחדש, הפיטר המיל הזה. גם כן עם הוורסטיליות. וזה נקרא סיטינג טארגט. כן, מת... כמו ברווזים בעזה. שונה ממה שתשמע ברדיו, אני לא חושב שמשמיעים פיטרי המיל ברדיו. פחות. פחות. אבל אצלי על הפטיפון, יחד עם בואוי וכל האחרים, הוא חגג. ואנחנו מדברים על תקופת הצבא, אז הייתה תקופה ששירתי בדרום, בנגב. באיזה סולטתי לי מעי שם, במדבר. ושם פגשתי כל מיני אנשים, שגם כן הציגו לי מוזיקה שלא הכרתי קודם. אחד מהם היה בחור בשם מולכו, שעשה לי היכרות עם יס, uh, yes. שיש קישור כמובן, כי יס yes ואנדרסון uh, עבדו עם uh, וואנגליס, uh, בנה שלה פרודיטה ששמענו חדשה. כן, אנדרסון וואנגליס כמה תקליטים. נכון, מיוחד. נכון, נכון. והוא uh, הכיר לי, uh, הבחור הזה היה מאוד מאוד מיוחד. ומוזר קצת, הוא היה נפש של אומן רגישה. היו ימים שהוא היה נעלם מהבסיס, אה, לוקח קלטת אה, של אה, ושומע את Awaken, מאותו אלבום שאנחנו נשמע עם שיר ממנו, עם של יצירות של 20 דקות, אתה יודע, הולך למדבר, חצי מסטול. זה מאוד מאוד משך אותי, העניין הזה, כי אני כל כך הפוך מזה. והוא הציג לי את השירים האלה, ויס yes, גם כן אחת הלהקות שיש לי כמעט כל דבר שהם הוציאו, וזה Wonder Stories, אחת הקלאסיקות הקצרות שלהם. גם בעיניי, אחד השירים היפים ביותר של יס. Yes. מאלבור Going for the Run, uh, Going Go for, for the, the one, one. סיפורי אלף לילה ולילה, Wonder of a Story, שגם אותו אנחנו מבצעים מדי פעם בהופעות של החדר שבארון. שיר יפה. אז היינו המדבר, כבר היינו באווירה של המדבר, אז בשלב מסוים גילו בצבא שאני סובל לילה, מעבר לעיוורון צבעים שיש לי. את אגב, אחד הלוגויים שלי. והעבירו אותי למרכז, ובמרכז שירתתי באיזו יחידה, שהמפקד שלה קראו לו בומי. בומי. זה היה כינוי שלו, היה okay. סגן אלוף, ויום אחד הייתה פרידה, ומסתבר שהאחות של בומי, היא זמרת בשם חני לבנה. והיה ערב פרידה, ואני כבר אז הייתי בעניינים של השיר, וזה בצבא, והקמנו להקת יחידה כזאת, ואנחנו ליווינו את חני, ואני גם שרתי איתה שם, ואז התחברנו. וכדי לסגור את המעגל הזה, ברבות הימים, Uh, חני באה עם הרעיון לעשות עיבוד מחודש לשיר אישה, שהתפרסם, שיר של מתיק, לחן שמתיקס, של מטי כספי, מילים של ידיד חכמוביץ', שהתפרסם uh, באלבום הראשון שלה, uh, ואמרנו, בואו נעשה אותו אחרת ונחדש אותו. אז אני וידידי הטוב אדיסון מירן, והקלטנו uh, להקלטה יותר עדכנית את עמנו, שגם מתי אישר אותה, אגב. Uh, וזהו, זה הדבר הזה שיצא לפני כעשור. אז הנה היא אישה, אישה, עם קולות שלי. אל הרחוב Who loves me as simple as Who loves me as simple as She took my love Thank <laughs> <laughs> you. But if everyone sees you That in the night Someone loves you Someone loves you Someone loves you על אדיסון גרן, גם על הקלרינט, ההפקה שהוא בעצם ניגן בה על כל הכלים. חני, אני מאוד אוהב אותך, אם את שומעת את השידור. בכל מקרה... אם לא, תקבלי קישור. אה, איזה כיף. השתחררתי מהצבא מתישהו, אחרי ארבע שנים. גם זה קורה. והתחלתי קריירה, במרכאות, שלי. בשלב מסוים מוצאתי ויניל, שאחר כך אולי נספיק לשמוע אותו. ש... סינגל, תקליט שדרים ראשון, שבעקבותיו כל מיני אנשים פנו אליי ואמרו בוא תשיר, בוא תכתוב לנו דברים מהסוג הזה, גל יטרי כאלה. למה הסינגל הזה לא נמצא כרגע על, ה... על הפטפון? א... איזה סינגל? הסינגל שלך, סינגל ואינגל ראשון. פומייל אחרי זה. אוקיי. אז אה, הזמינו אותי לאולפן, פעם ראשונה שמביאים אותי לאולפן אנשים אחרים. ואני רואה שם את שלום חנוך, ודפנה הרמוני, ובורי בן זאב, ועוד אנשים מהברנז'ה וזה, וכולנו סביב מיקרופון אחד, ושרים ועושים קולות. מה זה הדבר הזה? ששש, פרויקט סודי, אסור לדבר, לא ראית, לא שמעת. בשלב מסוים זכרתי את זה, וקיבלתי, הצגתי לשים את היד שלי על uh, הוויניל, ואז התברר לי שאת המילים כתב יונתן גפן ז"ל, ואת הלחן כתב סם טובי. שהוא פסבדון של שלום חנוך, שלדעתי, בעיוות קול, קול שתשמע תכף, גם דפנה וגם שלום שרים פה את הסולואים, ואני שם במקהלה. קוראים לזה עתיד ורוד, חבורת הזבל. שזה היה ביי פרודקט של הקלפים. של הקלפים הקטר. של חבורת הזבל, שהייתה היסטריה בסוף שנות ה-80. אז בואו נשמע את זה. רובי אמר שהוא הדפיס אותה. אני לא, כן, אני לא זוכר מתי השמיעו את זה ברדיו. אז הנה, בוא נשמע, בוא נשמע, חבורת הזמל. הפקה של יורסון וקובוביץ'. כל הגדולים. כן. טוב, נו. לא. מנגן? רגע. לא מנגן? רגע. רגע. זה מנגן את זה. רגע. הנה, שנייה. יש. יש? הוא יגיע. אנחנו לא יודעים, הוויניל הזה לא... הנה. או. Oh. ייי! שעוד <חש> לא חשב עליו, פחים עם זבל טוב, מתגלגלים ברחוב, אז חבר יקר אל תתייעץ, לא צריך להתבייש, עם החיים בזבדל, ניקח את מה שיש Hey, איזה סבל של ילדי הזבל. אבל זה טראומה שאני זוכר אותה לטובה. כן. Okay. אז זהו, ועכשיו אני, אין לי זמן לספר על זה, אבל זה היה תקליט השדרים הראשון של תופעת דופלר, uh, שכתבנו בצבא. כי אנחנו לא שמענו תופעת דופלר עד עכשיו, <laughs> אז, <בי> הזמן, <laughs> uh, אז <אבינים>? לסיים... זה תקליט שדרים. זה תקליט שדרים, זה לראות את הפנים. זה בעצם ה... הדופלר הראשון אי פעם. נכון, שיצא. נוקלט. נכון. לא, הקלטתי דברים בצבא וכל מיני, אבל לא יוצאתי. אבל לא כדופלר. לא. וזה בעצם הראשון. ובעקבותיו, hell broke loose. התחילים לפנות עליי כל מיני אנשים, והגיע אלינו קצה לחלום, ותקליטים להרבה מאוד עמלים. נשארו לנו הרבה דברים לתוכנית הבאה שלך איתנו. הוא מהנהן בראשו. הנהנתי? לא שמתי לב. לא חשוב. הנהנתי בשבילך. טוב, הגיע הזמן uh, לתודות ולפרדות. אז uh, קודם כל, אנחנו נודה לברוך פרידלנד, האורח שלנו היום במעדן ויניל. תודה לך. תודה לאמירה שהעסיקה. תודה גם לך. תודה לרובי, הטכנאי. לרובי. תודה רובי. לכם, שאתם מאזינים לנו. באדיקות. באד... כן, מאזינים נאמנים שלנו. Uh, ונאחל לכולכם שבוע טוב ובשורות טובות. ואנחנו נסיים עם השיר. שהתחיל את הכל? כן, לדופלר. זה בערך... אגב, בשעה הזאת היא בערך לפני 20... 38 שנה, 30, הוא הושמע ברדיו פעם ראשונה. אז אנחנו סוגרים מעגל, לראות את הפנים. שוב פעם, ברוך. ברוך! ברוך. ברוך אתה, ושמחנו מאוד לארח אותך כאן. תודה, תודה. להתראות? ביי. זכרים דמיוניים, פעימות לאנשים ממכוניות נושאות ברחובות העיר בבניינים כקופסאות של שימורים שבויים בחלומים, שבויים בדמעתיים האם אזכה לראות אותם נעלמים? קרא לי משנה, האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות? של אפלה חסרת בושות? של צבעים של המעות? של פרחים של חדשות של מחר לנצח? אין בי כל שמחה לראות בבוא היום לראות את העולם, לצעוד את המשעון לראות פנים שכבר ראיתי מן הסתם לזעוק מתוך סורגי מוחי, אני זכאי רץ המסילות, נלקם במשקאות קרצף פנים בצבעיה של חרפה. רע לי משנה, האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות? של אפלה חסרת בושות? של צבעים של המראות? של פרחים של חדשות? של מחר לנצח? דמדומים באים עכשיו אני ליד בצבע הקרב, רק בקשות לרחמים שיגידו שראו את הפנים. קרעו לי משנה, האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות? של אפלה חסרת דושות? של צבעים של המראות? של פרחים של חדשות של מחר לנצח קרא לי משנה, האם תביא לי גאולה של רחוב ללא שמות, של, של אפלה חסרת בושות, של צבעים של המראות, של פרחים של חדשות של מחר לנצח